Istina u kući otvorenoj, jer smo se kao crkva oslobodili onoga straha koji je primoravao naše velike apostole da se zatvore. Nisu još imali u sebi onu silu koju mi danas u crkvi imamo ili možemo da imamo ako crkvu poslušamo. Vidite sami, dveri su otvorene i vrata hrana su otvorena, nikoga se ne plašimo, ni Judeja, nije vina, ni Latina, niti bilo kojih drugih neprijatelja, ne plašimo se ni demona, ne plašimo se ni smrti, potpuno otvoreno, i transparentno svi mogu da vide neko može samo pogled da baci neko može par fotografija da napravi ili video zapisa neko može potpuno da prođe da promaši obrne se tu oko svoje ose u porti hrama uvati jedan krug kroz crkvu i da izađe A možemo, braćo i sestri, da uđemo nova vrata i da više nikad ne izađemo jer kud da idemo, to jest kome da idemo i da li postoji bolje, svetije, svjetlije mjesto od hrama i da postoji sveti, istiniti, životvorni Bog od našega Boga. I ovom prokimenu velikom govorimo koji je Bog velik kao Bog naš. Ti si Bog koji tvoriš čudesa. Jedno od tih čudesa, od tih projava dvoračke sile Božje jeste i ovo naše sabranjeva, naša večernja služba. Samo na izgled, i sestre, obično. Za povrošnog čovjeka gotovo neprimjetno. Za mudrace ovoga svijeta potpuno nezanimljivo. Za navijače, dosadno. Za istraživače, suva. Za kreatore, potpuno skučeno. Ali za one koji su željni života, vječnoga života, ova služba je zaista projeva sile Božije. Mi se ovom službom, braći i sestre, u crkvi direktno povezujemo sa onom sobom gdje su apostovi bili zatvoreni i gdje je gospod ušao kroz zatvorena vrata. Kao vaskrsli spasite. I pogledajte kako je Evanđelje, Jovanovo Evanđelje, kako nas precizno uvodi u taj događaj. Kad bi uveče onoga prvoga dana sedmice, a evo ulazimo u to veče vaskrsnog dana, to je baš ovo vrijeme. Pratimo termin, pratimo raspored, ne odprilike, nego onako kako je bilo, jer je to mnogo važno i crkva duhom svetim to ne Dođe Isus i stade na sredinu i reče apostovima, uproštenim, zaključanim, stade na sredinu, uđe kroz zatvorena vrata i reče im: Pрvi brogovo bračoj sestre мир, Veiki мир. О обеzbijđen мир, brać se, не naрушив мир, mi taj мир neма. Pogate koko smo svi узнаи. Е да mi je samo 10 минутта мир. I da negdje pa na miru da razmislim, pa da počinem, pa da odmorim. Svima je to potrebno, ali taj mir ne možemo da nađemo. Nema ga, braće i sestre, zemlja ga ne rađa, čovjek ga nema po prirodi. Možemo samo raznim sredstvima da pokušavamo da umirimo nemirne sile duše, ali to sve vrlo kratko traje i posluje su potrebne ogromne količine i sve veće doze za sve veći nemir koji se budi u nama pogotovo savremeni čovek je preispunjen raznim nemirima svakome od nas potreban je mir A gospod Isus Hristos, ustavši iz mrtvih, javivši se apostolima u one dane, a nama večeras, jer vidjet da mi večeras nismo ništa manje blagosloveni nego apostoli u one dane. Istina, naše raspoloženje nije kao raspoloženje apostola. Možda su neki od nas sve to prosto krenuli u šetnju, ajmo malo i do manastira, i prosto se zatekli kao u nekom saobraćajnom udesu, pa eto, tu još malo ostati, produžiti dalje. A ima, vjerujem, i onih koji su apostovskog raspoloženja, ako ne u ovom, a onda u nekom drugom, večerašnjem sabranju hramu gradu manastiru i gospodi nama nudi mir večeras pozdravlja nas jer mi smo broći i sese u prazniku sinoć vidjeli da nije u grobu a gdje je vaskrsao je ustao je a evo ga večeras evo ga dolazi Nije, brađe, i sad se praznik prošlo. Tek počinje priča. Život tek počinje. Polako oprezno, ako promašimo, sve smo promašili. A ako, braće i sestre, pogodimo, to je pogodak u centar. Evo, na ovaj način pogađamo. Gospod je sa nama i pozdravlja kaže kaže, mirobamo. iz groba i smrti i zada dolazi i, do, i nosi mir, braći i sestri. Nosi, pazite, i daje, dariva, nudi kroz blagoslov. Kome ga nudi? To je mnogo važno, obratite pažnju, pilotska koncentracija. Apostolima, Nije se javio, braći i sestre, na bilo koje mjestu. Javio se svojim učenicima, apostolima. Učenici njegovi gdje su bili sabrani, kako kaže Evanđelje, i njih pozdravlja, njih blagosilja, njima mir daruje. A preko njih crkvi, jer naša crkva je apostolska crkva. Mir koji naša crkva ima, to je onaj mir koji su apostovi primili. Ukoliko osjećate mir u ovoj svetinji ili u bilo kojem drugom hramu, taj mir ne dolazi od ambijenta, od prirode. Ne. Tako ćemo iskreno, ovaj manastir se i ne nalazi baš na nekom mirnom mjestu, pogotovo u mjesecima koji su... Pred nama. Ali nemir gotovo adskog porijekva, pogotovo u vremenu sezone, ne pomjera mir sa ovog mjesta. Naprotiv, a mi to možemo da posvjedočimo, čini ga samo opipljiviji, jer taj mir ne dolazi od čovjeka, niti nemir čovječiji može da ga naruši. To je onaj mir koji je Gospod donio svojim vaskrsenjem i predao crkvi koju crkvi i na koji način apostolskoj crkvi i predajući ga apostolima našim apostolima vraćaju i ses jer mi ako se i dalje držimo zavjeta otačkog i spovjedamo u simbolu vjere da vjerujemo U jednu, svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Ukoliko ne vjerujemo tako, onda ovo nije mjesto za nas. Ovdje nema šta da tražimo, ovdje nam se ništa dati neće. A mir koji osjećamo jeste upravo taj mir, mir Bož Mir koji ništa ne može da naruši, braće i srste. Ni smrt, ni grijeh, ni nemirni demoni, ništa. Spokoj, Boži spokoj, Boži mir. Ali pazite, mir koji se daje čovjeku, jer gospod je rekao, ne, miran sam. Ustao sam iz mrtvih i miran sam. Tobi bi broče ise bilo veliko umalom raspe sakranjen u stol i kaže miran sam. A pa i to bi bilo neviđeno. A on ide dalje broče ise to je Gospod naš, to je spasitelj naš. On je krenuo sa svetih nebesa iz Vječnosti ka nama, da nam daruje mir, ali je trebalo radi nas i radi našeg spasenja da prođe kroz ta vrata, kroz koja mi nismo prošli, gdje smo se svi bez izuzetka zaglavljivali vrata Ada. Prošao je kroz njih i razvalio ih, jer kako će život smrt da zadrži. Prošao je kroz grob, da bi nama put otvorio. Noseći život, provazi kroz smrt i razaraje. I ustavši moćno, То za njega, braćo i sese, da se razumijemo, nije bilo iznenađenje. O, ustaduh iz mrtvih. Не braćo i sese. Sve je Gospod znao. On je ulazio u smrt kao što mi ulazimo u naše mora, u naše banje. Tako lagano ulazio kao mi kad se kreštavamo. Moćno, potpuno svjestan svojega života, svoje moći, neodoljive sile, ustao i javljao se. Evo večera si nam. To je mnogo važno jer mi ne možemo da živimo od onoga što se desi u apostolima. Mi to i sami treba da opusimo. Ne spasava nas vjera apostolska, braće i sestre. Nego naša vjera apostolskog kvaliteta je porijekla. I ja mora da povjerujem da bih primio mi. Nije nam dovoljno što su nam predsi primili. I mi mora da primimo ali na isti način kao i oni. Zato nas crkva ne ostavlja, braći i sest. Evo nas, uvodi nas u taj prostor. Ajte i vidjeti se. Nova generacija. Ajte pokajnici. Ajte maloumni. Ajte zavedeni. Dođite, priđite. Ajmo večera zajedno sa apostolima. U istu sobu, istoga gospoda da vidimo i isti mir Da primimo i imamo. To se veče razdešava. Istina nije ovako uvatiti simboliku. Znate, vi sad vidite mene i ja kažem mir vam. I vi mislite da vas ja pozdravljam iz oltara. Pobožno mašem i dobro želim. Ne braći i sese. Ne da vam Bog da našu energiju primate. Jer... Daj Bože da ste svi bolji ne. duhovno nego mi, pa još da vas obteretimo svojim teretom. Ne, nego kao sveštenici mir Božji. Vite i imeno slovni blagoslov. Kad sveštenik ukrsti prste, on vas blagosilja imenom Božjim. I-S-H-S. Isus Hristos, braćis, on kaže mir vam. Kaže mir svima. To je to. To je to. Nemojte da sumnjate. Ne imitiramo vraću i sese. Djevujemo. To je svešteno, deisto. I da vam kažem, ima iskustava, kad džavo uđe u čovjeka, ovaj potez, nat, reže ga kao glasem. Da kako reaguje čovjek u kome demon živi kad se osijeni časnim krzom. Kao vasar, braća i sest, skakuje bježi kao zmije. To smo svojim očima gledali. Kao zmija bježi od vatra. Daj Bože da ovdje i nema i ne bude takvih, ali da znate da je to velika sila koju treba poštovati i primati dakle mir i ovo rekazвши a kako gospod ide temeljimo ništemu nije teško braći se znate kako osmirajemo strašnim smiranjem i ovo rekazвши pokaza im ruke i rebra svoje hojte doko ide gospod Prvo mir, i onda širi ruke, rebra, pokazuje na to, zavrće, da vidimo rebro probodeno. I mi, braći i sese, večeras ovdje sabrani, to treba da vidimo, pazite, kakva televizija, kakvi program, kakvi sadržaj, Kakav vid koji ovo ne vidi? I što će ti oči? Oči su nam, braću i sestre, date da ovo vidimo. One nam, posle ovog vidjenja, više i ne trebaju, braću i sestre. Zato što prelazimo na drugi nivo postojanja. Vidjeli smo rane Božije. Vidjeli smo rebro otvorena, vidjeli smo nove istočnike. Nove izvoro. Sa koji ćemo se napajati Vječnim životom Oči se posvećuju Braći i sve svetim viđanjem Viđanjem rana Jer iz tih rana Izlaze mlazevi svjetlosti Vječnoga života Iz tog rebra Ističe voda kojom smo se krstili Ima li ovdje nekrštenih Nema. je voda našega krštenja, braći i sestri. Evo vidite kako je to sve blisko, ali mi ne povezujem. Ta voda je iz tog rebra izašla. A čije je to rebra? Gdje godi da smo bili, to je sad već mistika, zato se kaže sveta ta tajna, jer ti si kršten u buretu, kršten si u vodi, rijeci i jezeru. Ali pazi, ne kaže se zavud sve ta tajna jer god da te voda do takva došla je morala je doći iz tog rebra A čije je to rebro Božje je rebro braćo i sestro čoveka A on vdihte usta iz mrtvih ta voda je voda večnog života voda besmrtnosti netruloženosti i to je mnogo važno Na crkva na tome insistira truežno i netruežno znači. šta je netruežno braći i sest ne netruežan a gospod naš netruežan danas nas zanimaju netruežne mošti pa kažemo bio sam celije netruežne mošti netruežne kosti Evo mi ovdje u Crnoj gori, i se ponosimo tim moštima, i Petrovim, i Vasilijevim, Stefanovim, Arsenijevim, Simeonovim i Jovanovim, eno je ruka netruvežna, odmah uz Petrovom, Karavampijeva, i da sad nje nabrajemo sve netruvežne moštine. Od kudima ta sila da ne, trule? A pazite, drugi trunu. Da ne trune. A pazite, dugi truno. Carstvo truvarežnosti. Od kudov ima sila da ne truno? Od nego braciću ses iz negovih rebara u tajni krštenje i u tajni pričest. Jer iz rebra je istekla voda i krv. Voda da krsti Krv u liturgiji da hrani, jer kršten čovjek koji se ne pričešćuje, ne može da funkcioniša. Što kaže naš brat, radi se veliki dečak, pa kaže, tek sam sad kompletna ličnost, je tako vrte raj. Eto, pričestio se čovjek sinoć i odlična definicija, tek sad sam kompletna ličnost, definicija. Prosto i iskreno i istinito jer bez Boga nemate ima ali nisi kompletan i nisi netruležan truliš zato je praznik tako moćan povedate se šta sve nudi em mir, em svjetlost, em istinu em život, em vječnost em netruležnost em braću i sestre jasna svjedočenja ruke pruža da vidimo znate, ne da nam pričaju nego da vidimo pazite mi možemo da krenemo u istragu hoćemo li da posumnjamo mi u ovaj događaj ima li da posumnja u ovaj događaj a znate li šta šta znači posumnjati ovaj događaj to znači krenuti sam jadan Bez iđe ičega na silu svjedoka, braće i seste. Sam na silu svjedoka. Pazite, sam protiv dvana istorica. Sam protiv sedemdesetorice. Sam protiv miliona mučenika. To jest svjedoka da je sve ovo... Pa istinu bilo, brać, da se odigralo i da je sam protiv svih svetitelja, sam protiv svih učitelja crkve. Zna mi si, kreneš sam, sićušan protiv velikih jeraraha. Pazite, kreneš sam ili sa tvojim društvom, znate, sumnjavica, gmizavaca, kako ih Jovan Zlatusi nazivao. Kreneš protiv orugova, kreneš protiv otaca vaseljenskih sabora. Evo zamislite samo tu poziciju. Nas petorica sumnjamo i uletimo, braći i se u obruč otački, opkoleni se sveti otci. A teško je biti nasamo sa svetim vaseljem ostroškim, braći i sese. Neko ne može ni dvije sekunde, prve runde da izdrži. Neko ne može ni da pristupi svetinji. Neko uđe pa op, pade na glavu. A neko uđe pa pobjegne. Neko jednom dođe pa više ne dolazi. Pazite, samo jedan svetite, A dje je oblak. A dje su svi sveci. Pazite, a svi osveštanih očiju od ove svjetlosti koju gledaše na današnji dan i na ovaj isti način kao što mi danas možemo, ako hoćemo. Pa ima još neko da posumnja, braći i sestri? Hoćemo li da dovodimo u pitanje? Nećemo, braći i sestri. Možemo samo glavu Da zabijemo u televizor i da ga ne isključujemo dok nas smrt ne uključi u onaj drugi život bez svjetlosti. To može. Ali ovo, da nije istina, to ne može niko, braći i Niko ne može. Znate ko može? Može da vas ubijedi bilo ko ako ste izvan crk ako vas crkva vospitava nikom, ne samo od ljudi, nego svi demoni vješti da obmanjuju ništa braće i sestri, ništa ovako ih lomimo sa svega dvije riječi iz... evo ovo je vanđelje po Jovanu, dovoljno je samo bacimo ovu je vanđelsku priču i svi lete u vazdu Jer je puna istine, znate, puna života. Zato je mnogo važno, kad ulazimo u proslov ovog praznika, da znamo, braći se, ovo sve treba svi da znamo. Svi, svi, svi. Čovjek koji danas praznuje, on ovo treba sam da nam ispriča. Ovo bi trebalo da nam priča svaki pravoslavni hrišćanin bez izuzetka. Ne samo sveštenice, nego bilo ko. Evo sad neko od vas da dojde i da nam ispriča sve do detalja, a vezano za događaj u ovoj sobi, zaključanoj. I da naglasi da je bila zaključana. Ako ga pitamo, a jesu li svi bili tu, on odmah kaže, ne, Toma je bio odsutan. I da nam govori o njegovoj sumnji. I ne samo da kaže da je sumnjao. Nego da nam kaže šta je takšno rekao, da nam zna reći šta je gospod rekao, odmah pojavljanje. Šta je rekao odmah pojavljanje, Ivan? Da. Da, da. Prvo je rekao, mir vam. Da. To je mnogo važno i ti to treba da znaš. Naravno, naučit ti to, ali sad ovako govorim svime i tebi. Sve treba da znamo, braći i sestri. Treba da imamo izvještaj. Napravljenje uviđaj. Pazite, nemojmo poročno preko evanđelja. Sve je, braći i sestre, detaljno. To su detaljni izvještaj. Pa je današnje inspekcije. Policija ne pravi ovakve izveštaje kakve imamo u crkvi. I mi još uspijevamo da posumnjamo. Sve, sve, sve, sve, sve. I to pazite, sve takšno. Duh Sveti u Evanđelju strogo drži do toga da sve bude onako kako je bilo, kako je rečeno. Rati se redosve, kad, ko, dže, kuda. Dvojica trče ka grobu ko je trčao Petar ili Jovan koji ko a a, a crku pita a koji je bio brži Milane ko brže trči apo se Petar ili Jovan Nisi razmišljao na tu temu A a treba da razmišljam ne da te razmišljam Ja da bude znam Jovan je je na mitu golu to bogato Petar ili Jovan? Jovan. A ko je ušao prvi u grobu? Da. Evo vidite, imamo, znamo, poveđe smo. Vidite, mnogo je bolje, da se razumijemo, evo sad je to aktuelno, popolak. Mnogo je bolje čitati evanđelje na pravi način, nego živjeti u Jerusalim. Ne otići na pešezana da uvatimo titulu hađe, nego živjeti u Jerusalimu, bolje je živjeti u evanđelju. Znate koliko jerusalimljana ne, danas ljudi, građana, nemaju veze, pojma i to što žive u Jerusalimu, to im je samo na sud i na osudu. Znate koliko avioni nose... Proste na izrazu, nat, ali drugoga mesa nazovi poklonika, koji u Jerusalimu ne znaju ništa, no da su bili te i te godine. I oni su ga osveštali. Nat. 2004. bio sam u Jerusalimu, a ko trči brže, Petar ili Jovan, kud su trčali, šta je bilo u grobu? Ko je kome govorio? Šta angel o mironosicama? Šta mironosice angelu? Šta se sve dešavao? To ne znamo. Znamo da smo mi bili u Jerusalimu i da smo ga time obogatili. Znate što je to? To je katastrofa. Gospod, daje ti mogućnost kroz crtu da uđeš u tajnu Jerusalimu. Daj ti mogućnost da uđeš u tajnu grob. Pazite, mnogo veću nego da si zaista ušao u grob, jer u grob gospodnji mnogi su ušli. Ali mali broj ulazi na ovaj način i na ova vrata, a grob gospodnji ovdje je otvoren, ovdje u našem gradu. To, pazite, detaljna izvješta. Vidite, mi samo uzeli jedan odlomak. Pazite. Jedan odlomak jednog evanđelja. Ađe su sva četiri evanđelja. Ađe su dijela apostolska. Ađe su poslanice svetih apostola. I mi konstatujemo da nešto nismo dobro raspoloženi. tako. Upado smo u nekakvu duhovnu krizu. Nisi ti, niđe, ni upadao, ni ispadao nego tebe prosto nema brato, nema te snimak pokazuje da te nema snimili smo te evo vidim niće, ništa ima jedna tačka bragodatna istina a to je bragodat krštenj koja se nije mrdala Otkako si je, nemojte, ako gledam u tom pravcu, ne govorim nikome konkretno, a opet govorim svima pomalo, tačka koja se uopšte nije razvijala, blagodat krštenja, razvijanje blagodati, uslovno rečeno, šta znači? Nismo je pomjerali, nate. nismo je, nismo je, razvijali. Nate. Kakav si bio na dan krštenja, eto, išli sada. To ne smijemo da dozvolimo. Hajde da ne odajemo predaleko. da je ovdje bilo još mnogo toga da se kaže, ali mislim da i ovo dovoljno da, da okusimo na današnji dan, znači da pratimo evanđelje. Pogotovo sad, od ovih dana, evo sad nas čeka nas i Tomina nedelja, ovo je prvi susred s apostolima. Toma nas čeka na prvoj sljedećoj stanici I događaj sa njim, novo javljanje, priđi i dotakni, dodirni ranje, stavi ruke u rebra moje. I mi, braći i sestri, tu smo, Toma to čini tu pred nama, onda ih je bilo 12, a sad svi mi ovdje sabrani smo sa njima i Toma to isto po Božijem blagoslovu ponavlja, ali ovo puta pred svima nama. Kultura crkve ne dozvoljava i ne vaspitava tako svoju djecu, pa da mi kažemo, a oću i ja, oću i ja, ne, sjedi tu, čuti, sjedi i gledaj. Ovo je vrhovni apostol, ovo je jedan od dvana istorice, on će pružiti ruku. On blagoslovima, a ti spusti ruke da ona sablja arhangelska ne proradi, da ti ne vise u vazduhu, dolje ruke, na grodima, i i tišinu, gledaj apostolom, tomu, ako njemu ne povjeruješ, nema ti spasena, nema vjera, a o toj tvojoj drskosti, Dovoljno smo rekao. Da se ne ponavljamo. Tako, broći i sestre, da povjerujemo mi na pravi način. Ako imaš potrebu za dokazima, nema ih niđe toliko kao što ih crkva nuti. Niđe, broći i sestre. I ako na taj način povjerujemo, našu vjeru ne može ništa više da pokoleba. Ništa uključujući tu i jednu veliku silu, a to je sila smrti. Zato apostol Pavel i svoje duhovnoj djeci kaže, pazite, ne kaže on to svim, nego svojim duhovnim čadima, svojim učenicima. Niko nas ne može rastaviti od ljubavi Božije. Niko. Potpuno sigurno govorio. Niko, niko, niko. Ni demoni, Ni sile demonske, ni vlasti demonske i ljudske. Ni vrijeme, ni prosto, ni smrt, ni bolest, ni gonjenje, ni glad, ni tamnica, ni nemaština. Ništa, ništa, ništa. Zato što smo mi čvrsto i blagodatno vezani za njega. A da bi se vezali za njega, moramo braćati se ovim putem i na ovaj način. Ovim jevanđenjem i svim, svetim evanđeljima. Gospod, to je crkva, crkva, to je gospod, hoće da izazovu u nama živu vjeru, ozbiljnu vjeru. Jer crkva, braći i svet, nema s kim da razgovara danas, znate. nema s kim da razgovara. Je li i sami? Može li se s nama razgovarati? Teško, braći i svet, teško. Evo mi neko malo iskustvo imamo neznaveni, a milošću Bože om i po potrebam uvedeni. Znate, mislim, teško razgovarati. Pa nekad je i svešteniku teško neke stvari objasniti jer ne razumije. Ja? Nema ih u, u temelju, pa se i on dulja, pa se koleba, pa, pa mu je milije izvan crte, pa mu je dražuje kad je služba kraća. Pa se desi i da, i da zaboravi evanđelje, i da čita i da živi po njemu. Eto. I to se dešava. Nema crkva sagovornika, nema pažnju, nema učenika, nema djeca. I zato nas ovako i odvajaju od nje. Jedini uzrok je taj što nismo primili svjetlost evanđelsku riječ Božiju i svjedočenje apostolskog. To neka bi dao gospoda ko nismo do danas, evo od večera se, nema boljega dana da počnem pokajanje. Evo prvih braća i sestre, mlazeva svjetlosti vječne, evo i mira, evo i svjedočenje, evo i prvih svjedoka apostola, evo i blagoslova da prime Duh Sveti i da daju narodu božji mir da ga vezuju sa nebesim a sve to crkva i dan danasimo U ovu informaciju vidite sam nismo bili ni spremni za njih ušli šontali na ovako onako telefon razgovor Uđi, udao, nudao, buci se, presvuci se, kadi, izgovaraj, molite, i odjednom, bum, upado smo u prostor, Odjed, odjednom čista svjetlja. Pogledajte, djevo, veće smo, braći i sestri, u kakav prostor, vidite, to je crkva, sve biva ovako, sve možemo, braći i sestri. U Hristu Isusu, Gospodu našu. Sve može. Vi danas niste ni očekivali da ćete biti u Jerusalimu. Niste. A gde smo sad ako nismo u Jerusalimu? I nismo u onoj rulji, znate? U kojoj pobožnih ima, ali i ne ima, nego smo ušli s apostolima, znate? Slušamo njih. Mi smo, braćo i ses, u Jerusalimu bez Boga, nego u sobi, gdje se On vas krsvi javio. I čuli smo njegov glas, čuli smo i, daj Bože, mir primili, mir vam. Mi smo sad više u Jerusalimu nego u Budbi. Mi smo više, braćo i sred u crkvi nego u prostoru, jer crkva na nadilazi prostor. Mi smo više u vječnosti nego u vremenu, jer vječnost dominira u vremenu, u crkvi, pokorava ga, vrijeme služi. Vidite kako se zaustavio na čuti, gospod govori, čuti vrijeme. Neka bi dao gospoda primimo blagoslov, da primimo mir. I da ga čuvamo, braćo i sestre, držeći se svetoputa puta evanđelskih vektora, te da odavde sigurno i mirno, stabilno, koračavamo za gospodom, za apostolima, za crkvom, u crkvi i kroz crkvu, pravac u carstvo oca i sina, I Svetoga Duha, koga daj Bože i mi da se udostojimo. Amin Bože, daj. Amen. Hristos Voskresa. Hristos Voskresa.